de Mariaja hitnouł gorski kraj grad Judin i udělel dom zachali i pozdravi Jevi saveztu. A kad je vy saveta ču pozdrav Mari, Zaiggradte utroby nězinoj, i Jevi saveta se ispuni Ducha svetoga,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 to imamo priliku, Dato nam je da izaberemo da li da naslijedimo tamu i svjetlost vječnu. A pošto se još uvijek mnogi od nas nalaze pred tom odlukom,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 Ako se posmatra u čistoj svjetlosti istine božje koju evo u crkvi imamo oni je u jednom trenutku svirajući mnogima i tek kako poznatu melodiju na svojoj klavijaturi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 Udarao u dirke, grčeći se, tražeći izlaz i naravno ne našavši ga, posle onog grčevitog pokušaja, vratio se u ustaljenu melodiju i koncert je nastavio da traje uz velike ovacije, I uz oduševljenje, oduševljenje braćo i sestre, pred porazom, pred kapitulacijom, pred zatvorenim dverima. A plavuz, a čemu? Vrata se nisu otvorila utjehu nismo našli.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 pokušavaju da osvireju zajedno sa rukama i nogama mnogi im životi izgledaju potpuno naopak i izvrnuti šta sve čovjek ne pokušava? kakve sve poteze na kakva sve vrata nezakućao smo i ni jedna se braća i sestre ne otvoriše do da ponude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 Заправо представля васеленски саbor. Danас, ko je саbran, та je u царvi. Danас koje oцуutan, on nije u церкvi. Danас koje саbran, наčiće живот u izobilju, Вječni живот. Žивivot koji niko не može niти да da oduzme, niti da ukrade, niti da ugrozi, jer je čist i Bogom blagosloven i darovan. I svi oni koji su se sabrali danas, znajući zbog koga se sabiraju, primiće će veliki blagoslov i veliku utjehu, a svi oni, braću i sestre, bez izuzetka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 I on je, braći i sestri, prisutan. Dakle, sva crkva. Tu su i oni od 70 apostova. Tu su i prvi njihovi učenici. Čudesni dio Nisije Reopagit. Sveštenom učenik je Rotej. I Timote je tu, Pavlov učenik.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 Hoćemo li oblake da potjeramo sa nebesa, da nam ono plavetnilo vječnosti, obasija i dušu i srce? Ako hoćemo, braćo i sestre, evo i mogućnosti, evo i načina, evo i sile. Ovaj praznik sve nudi.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 šuš vrijeme i uspenije majke Božije. A vrijeme ga, braćo i sestre, još, još ga više uljepšava, još ga više ističe. Otkud njemu ta sila? Od vječnosti, braćo i sestre, koja struji kroz ovaj praznik. Od vječnosti koja struji kroz presvetu bogorodicu.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 po našem odnosu prema njoj prema majci gospodnjoj ko gospoda voli ili govori da voli a ne poštuje njegovu majku u prelesti braće i sestre obmanuti obmanuje samoga sebe i druge obmanjuje povedajte svata druga učenja koja se nazivaju duhovnim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 Bogoslovu dodca ako ignorišeš majku sina njegovog jedinorodnog to je braće i sestre put u propast to je pogibije duhovno i narod koji ide tim putem čovjek zajednica koja ide tim putem ona ide u propast I vidite i sami da se i naša zajednica i naš narod nalazi na ivici, na samoj ivici. Međutim, ove svetinje naše, ove svete zadužbine koje su nam ostavili naši sveti predsi, i ova zadužbina, i čudesna i presveta studenica, braća i sestva,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 I vićemo se vratiti crkvi vratiti praznicima vratiti Presvetoj Bogorodici a ona braću i sestre ona sve može Sveti otac Grigorije poวามу na današnji dan uči je svoju pastvu ma da va crtva je njegova pasva jer je podignut na stepen vaseljenskog učitelja. Onda govori da, da, da na svetim nebesima postoji zakon da niži primaju svjetlost od viših. Među angelima, braćo i sestre, niži činovi primaju svjetlost od onih viših. A iznad svih angela,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 Ja sam i kategoričan, ni jedan duhovni dar ne možemo dobiti, braću i sestre, bez preko nje. Mi blagoslova ne možemo dobiti preko nje. Pa mi se ne možemo pričestiti, braću i sestre, bez nje. Otkud tijelo Božije ovdje u budvi? Otkud krv Božija ovdje u Podmajinskom ultaru? i u svim oltarima svetih pravoslavnih hramova. Otkud to, bracu i sestre? Mi se pripremamo za sveto pričešće na razne načine. Mamo razne tehnike pripremanja za sveto pričešće. U redu, sve je to dobro. Ali, ako nedostane i nedostaje ono glavno, ako nedostaje odnos prema njoj, od koje je Gospod primio krv i uvio u nju život vječni, onda nismo pripremljeni, braćo i sestre. Pa mi ne poštujemo onu bez koje ne možemo da se primaknemo, ne možemo da primimo tajnu u Bez nje ne možemo ni da se krstimo. Bez nje ne možemo ni pokajanje Bogu da prinesemo. Ništa bez njene možemo u crkvi. A sa njom, braće i sestre, možemo bukvalno sve. Bukvalno sve. A nama ne trebaju mačehi. Ne trebaju nama, braće i sestre, svi ovi koji nagrnuše i na naš naroda i na cijelo čovečanstvo ovi vampiri koji će još malo početi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 Crkva je savijena, braće i sestre, sva pažnjom, duhovnom pažnjom, vođena duhom svetim oko odra presvete bogorodice. Nema je niđe drugo. Ona ne, ne, ne odstupa, ne odustaje, braće i sestre. I ovo je vladičica sve carica. Ona je tijelom vaznijeta na nebesa.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 desilo veliko čudo, velika neočekivana promjena, zahvaljujući molitvenom obraćanju presvetoj bogorodici. Koliko puta su braćo i sestre, sve ta nebesa direktno intervenisala i bila je potpuno drugačije u odnosu na planove onih koji kreiraju svjetsku politiku, Jako se sila umeša, onda se zakoni prirode povlače. Tamo gdje blagodat djeluje, tamo se zakoni prirode povlače, braći i sestre. I mi kao pravoslavni hrišćani, mi imamo ogromnu silu ukoliko smo vezani duhovnim nitima sa Majkom Božjom, ukoliko je doživljavamo kao kao svoju majku.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 Zato okupimo se, budimo pažljivi večeras, budimo pažljivi sutra, braće i sestre, jer se nalazimo u sveštenom saboru, nismo sami, nismo usamljeni, kako reko smo, svi su tu, nema ni jednoga da izostaje, braće i sestre. Svi apostoli, svi učenici svetih apostola,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 upućeno Bogu našem Ocu i Sinu a Svetome Duhu, i Svetome Duhu, a kroz poštovanje i duboko poklonjenje onoj kroz koju nam se tajna Svete Trojice i otkrila. I čiji praznike evo danas sjelivamo, i čije plodove, daj Bože i mi da opusimo ovom bdeniju